على عبده پخپل خاص بنده باندې چې پیغمبر علیہ السلام دی آیات دې جناب آیاتونه واضح واضح چې ظاهر الدلالت دی بختل مراد اعداد صدہ پر یخرجکم د ایتنا اللذیر پر نازلی چې الله پاک تاسو او بسی من الظلماتید پیری دتېرو د کفر او د دلالت او د جہل ایل نور یې راځي علم او د ابتایت ته او د ایمان ته وان الله حبکم لر افرحی او الله عطا سبحان بیا بیا نه ربان دی او مالکم او شدی تاسو له راته الله تن فکو چتا شمال نه خرج کوې فی الله پلار د خدای او حالم دادی چو ولل্লাহ فیراث السماوات نوو حالیه او د الله د پاردی میراث اسمان نو د زمکو وګورا نو شتاج د مال با الله ته پاتې شي او تاسو ته پساوه بل نه شي نو ورے کا نو اسمت پاتې کی دن کې د خدای په نوم ورکا اسمت پاتې کی دن کې نو معلومه شو چې څه دی د الله په نوم ورکن طالب ثواب در کی او لاج است منکم اوس اهل مکه او کې پدې مشهابه کرامو ته دوه درجه والے اصحابي چې هغه غدي چې د پښت حمت مکینه مخې ایمان ورودي دي او انفاقی کړی دی او بل لار چې دینه با دي ایمان انفاق کړی دي دا په مرتبه کې برابر نه دي اگر چې دونه قسم جنتیان دي لکه بیان پکې پرښتاپه اعتبار د درجات ته قرب جام پکې او دي اوس فاروق او دا چه دي سوتوبي ابو شفیان برابر دي نه روڑا په يگی دوونه پرکه دي لکه دي ځنه چې و والی بلکه لازدین بمږي اتی واقع د دوانه صحابه دي خو پر خوشته ک الله پاک و یو دې لا یستوی ندي برابر منکم دتا سنا د درجاتو په اتباع اگر چې جنت جنتیان وړې پیر فرقې دي من انفقا هغه چې مال خرج کړی دي من قبل الفتح علماء د فتح د مکی معزمی او قاتل من قبل الفتح دته کې دات کې پروت دی د باب اکتفاء نه دي عبد جہاد کړی دي لمبی د پښنا مولای کدا کسان چدي اعظم دی په درجه کې د هغه کسان نچ انفاقی کړی دي پس ته مکی نو او مقاتله کوي او باقی چیز یکان الله پکوی وکولم وعدل الله الحسنا ار یو د پریکان سره الله وعده کړی دا الجنتل حسنا دا جنتل حسنا خدای دوارش ته وعده کړی را قرجات متفاوېتی او الله استا سپامال باندې خبردار دے اللہ پا دے دی الله تو کوئی چې منزل لدی څوک ته هغه الله چې دې قرض الله ته قرض ما ماتا استويچه قرض الحسنہ کذری شرط دی یو دار چې مال به حلال بل دار چې په خوشاله دزلب اور کئ او درې مداد چې مقصود به پکې د خدای نام نامنموذ وغیره دا بنئ حسنہ قرضن حسن او باقی دی صدقیت الله قرض ویلې قرض او زکو ویلې دې لك قرضو بیګی کنا او ائ لکه سننګي چې ادا کول د قرض او پمديون باندې ضروري دي د عین ته د په دی باندې سواب ضروري دی د دې تمناله وايي دوا ای په هولهو الله به د چندکی د زده پارا دا بیان نه کم شو او لهو اجرن کریم او د زده پارا به اجر معزز وي چې د دغه اجر سرا پېګې دا د رضا به مرګ ریوی نو دا, دا, دا شو نا بیان نکیب شو داږي الله ته کوئی چی یو په اغرز باندې چې ترل مؤمنین تبوین مسلمانان سړي اول مؤمنات او و مسلمانان خدي يسعاج پتون دې سره بروانی پېګې او نورهم روانه دي نورهم منا نور ایمان هي اگر انا دیمان دبی بین ایدی هم دبی او و بی ايمان هم ودبی خيتربتا دذې دوه جانب وولی تفسیر وسو پیگی بین ایدی هم طالبہ دذې وولی تفسیر وسو بین ایدی هم مخ لدوی تا و بی ايمان هم او سو خيترب دوی تا نسمنا شاتا او ګس تربت بګری نور نی د دې تخصیص وکوشو چې دوی تا عمل نامه ملاویږي په یوه د مخې نه په خلاصو دا تخصیص دی دی. پر اعتبار دی عائشہ به څه وښې په پیښې دوی تا عمل نامه ملاویږي د مخې نه په خلاصو او کافر د عمل نامه ملاویږي په ګسلاس باندې د شاهده طرف نه دا تخصیص پر اعتبار دی و بی ایمانهم پوشوی اوز دیتا صرورتا به شرجانی او دا کتابون اگران دیتا و سکورا پوشوی کنن چا دیک دا او گرانوالی پا دکھی دی اصال کی و بی ایمانهم او دا باوتا بیرکی چا بوشلاکم خوشالی دا تاسو لگا او اغا خوشالی دست دا جناتن کدخول جناتن ادل تبتکی دی چا داخلي دل تجري من تحت نهر خالدين في ها ذا لك هو الفوز العظيم الله ويدا کامیابی دلوی نوی نوی تیاری ولا پکاردے یوما اذكر يومه هيا ذا کاغرز لا منافقان چکل پوی ما نیروانی گین پیتداد کی برنامه توشی لکه دې موږ کنه او دیش شریعتو کې کلمه ویلې و نو دق دا کنه دې د خپل تدلاته وروته راغلی شي نو دې به یو ارزس کې مسلمانان وتا او د مسلمان رنا فچکم دې رب بناتم لمن نورنا نو دا به تر خدمت شریعته پوری دا قاعده دا معنا دا شر لنا لمن نورنا خدای زمونږ هرنا پرکې چې د اخر د شریعته پوری نو دا خبر ده يوم اغرز ديا دولو لائقات يقول المنافقون منافق يقول المنافقون والمنافقات شواي منافقان شليو خدي للذين امنوا وغير كسان تچيبان رودي متبسوي چونظرونا نده انظرونا ترجمه علم ودوكري چ ان زرو نا زممن طرف ته وګوري زممن تمرانا او یا ان زرو نامن ته انتظار او کوي تاسو دې په توند سر رواني منته لګي انتظار وکي وی مترجمه کایه مشهوره ترجمه نقت بیس زممن حاصل کو من نور کوم د نو استاد سره درازي کی جانب د مبنان استهزاءن ای لرجعو چې واپس شي پهغه وګرځي واپس ارجو ورا واپس وګرځي واپس شي ده نو فل نور لگا یانه سمانا لا شی موقبتہ چې کم نور تقسې ميدو التوار شی مدا خو ظاهر دي چې نشي دې چا پل تمی سونورا نور طلب کے دنیا تواپس لار شے بیا ایمان روڑائی او بیا نیک آملوکے او بیا املا شے او بیا دل تران شے نو دا کار بوچی تالیق بالمحان شکو نشکو دا مانا شجی چا الہ دے یرو رک نور طلب ہوئے دنیا تلار شے ایمان روڑے او بیا نیک آملوناوکے نو تانسو نور در کی بیا باملش اے نو بیاچ پا پولی سورا تیرے گیا نو رانا برا تاوی دنی یقن پو خداو کا دامانا اچھا پیشی ناغا خبر خو ختمہ شبیدہ زکر دنیا در سر نخدا ختمہ کریدہ نسنگا با تانسو لارش اے دا دامانا دیجی پا دی ما بین کی ودوی دامو کالمکی فادوری ببینہم او بو حلشی بینہم و بین المؤمنین پا ما بین دا منافقونو او منافقانتو او پا ما بین دا مؤمنانو کی بسورن یعو دیوال دا چه دینسره سور الاعراب تی دا قبالتا می رتویلو چه که نا وقاق پیگن وعالر دا سور ال اغسور دی چه سورت حديد کی زکر دی اغسور دی عدد مرتبه وداشرت حدیث خدای راو رسو بسورت بسورت سرا دادا ارات چې په سورتي اراد کې ذکر دی لهو باب پدکه دروازه دی دی دروازه کې دو کې شی باطنهو اور کها سمنا اندرونی جانب داقی کې ما فيه الرحمه اندرونی جانب داغی کے یعنی جنت پی مران درحمت نا جنت دی اوز او بیرونی جانب داغی کے با من قبلی د ددک جانب نه نبعذابی یعنی جہنم بی د دی دروازی دو طرف پا یو دد دی اندرونی طرف دی دیکھ جنت دی یو دد دی بیرونی طرف دی اغیر جہنم دی نا دو ینادون کفم او دې تبعه کوم دی نو کې څو نداب قیده منافقان مسلمانانو ته ورته زمیره دي ینادون کې دا زمیر د پائل چدي دا عبارت ته د منافقانو نه او دا هم عبارت ته د مؤمنانو نه نداب قیده منافقان کافر او تواض بکی علم نکم معکم کسلاتي والجهاد ایمنګ تاسو سره پریږې په ایمان کې او په صلاحات کې او په جهاد کې په دې مانځکه بټاو سره ولر نو په جهاد کې وغيرها قالو وهو يتبلى بلا بشک تاسو مون سره وقي د ولار لیکن یو کیسه و کنه هغه کې چې کم دینو کې 100 هغه کې تاسو خراب کړې وقي د ولار لیکن تاسو سلور کور نه نورم کړيدي ان ظننتم انفسکم يو وتربستم دوا ورتبتم لري وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور دا څلور کارونه هم ده چې نوې ایمان تاسو نه سره بده کړلې ها ولکن لكم لكن تاسو فتنتم تاسو په کې غردولې خپل ځانو نه او تاسو انتظار کوو د مصايب په مسلمانانو جوا اورتبتم او استا ش په دین اسلام کې درې او غرتکم الامانیو او په دوکه کې غړد تاسو لر امیدونه او امیدونه په دوکه کې غړبه ولي او دا امید ته تر کمه پوره حتی جامر الله تر دې چې حکم د خدای راغی تر مرګه پوره نه وي او غرکم تاسو دوکه کې تاسو لره بالله سبب حلم الله تاسو د صبر د خدای سره على غرور دو کباز دو کا کرے شیطان نقشه دی نو پسو فال یوم لا نن ورځ بقبول نشي من قدم تا سولا فذیه ای رز من الذین کفرو یمر کی زیات تس قوت دی لا خبس مونګه ابتدا شروع کړو ته پمخو دی ځان بی ادا کا دا سمرګی دا پوره خان دی لکدا ټیکن دا خو بس موږ شروع کړو ته په ابتدا کې به دوی مخه خاکه ته یو غنټه تیر شي بلم چې دوی چی نه دا خو وګوره دا ټیک نه دی چې وجنا فاليوما ننن وزن لا یوخذو نبه شغشتي من کوم د تاسو نافذ یتونې وزن چې کني تاسو خو لا پد خلاص کی اولا من اللذین کفروا او نه هغه کسان نه چې کافر دی. دا وی نمبر می وستلا لشتری کی ماوا کومن نا کدا خوب شری کنه ال نوم یتولد من النوم خوب ګرد خوب نه پیدا کیږي د چونه ډیره نو دی بډی دی د پترقه کې لګی تسوی چې دی بزوګ کې راځي سو ان نوم یتولد من النوم خوب دو خوب نه پیدا کیږي چونه دی ویږي دو مردیا په حل می مزید کې دی لګیایو ګوري په دې پیښې دا وګړه د کمی که څونه ډوډۍ خوړې د پहल مې مزید کې لګیا ده چې څونه چیز یاته په حل مې مزید کې لګیا ده یعنې په خداوک چی عادت چې څونه کمول جو بس دا روح او کار په برابرۍ کموان وا کما وان او خوړ به ټکی ټول مسلې په ټیک شټول کارونه بس تر تر اصول شي چې سو خوب ډیر کیا نه دا مه خنر کټه روړی کڼه رو او ذکرون یسوخ چډیر روډه خوری ناکم خدای ترسی دی شي ها چدوونه د دې د دې ټکټ نه هغه په سبوی پاک شهداغه په قران چیرې پته وي او که دغه شرجی هيا مولا کوم ماوا کوم نارو دکاناست تاسو چدی نو اور د جهنم دی او هيا مولا او دا چلی کنه دا هيا د جهنم چدی مولا یعنی اولاه مولاکم کوم دی د کې داه د چل تا سرهډې لا ټب او بي سل مشیرو او ډی بځې درجوود دي بدله نهسوود وئ مبارت پر مالی دي چې منګ مدې منورېته رالوکن نه نومه زمه کې ممن ډیر زی خله زم ممسله لاله وورو او تم چې کوه خبره ممسلهکوه قتم د قله اوماه ط پوه شوې اوستهلا خبره خبرو که نه دغ حال عبد الله ابن مسعود وی یو چې مونږه مکان معظمه کې ډیر ځات اجتهاد په عبادت کوو چې کله مدینه ته ترهلو او ندیږي چې زمونږه لګره حت ملو شو خورا کمزات شو اسکا کمزات او راحت حت ملو شو نمونږه سستی وکړه په عبادت کې او دا صحابه ته خدای خبره کړې ده خوفي اون لږه سستی غونډي چې کم اجتهاد په لاله عبادت هم کو نه کوي کې یو پټي سستی رااله یو خدای په دې اتم لا ملامت کوم نو صحابه صح خف شو نو بیا یې س نورو شته د دې دلداریم کړه حوصله ځایم کړه ته خیر دی پویږي خدای پاک چې کم دی مړین ځندې کولی شي نو تاسو د ازونو باندې غفلت راغلي دي دا مرګ دی دا ژوند کی پکه خیر په قطوات سره په عبد الله بن مسعود وی قسم دی زمونګه د اسلام په مبابین کې سلور کا لتیر نوچو په سلور مکال خدا په دیات ټول صحابه ملامت صحابه ویلو خلکو خبره وري هلته په کوم چې علم یانی آیا داسې دا معاتب ده په مؤمنانو باندې چې بی کوم او سستی په عبادت وکړه علم یانی ایو وقت ندرغلی ان ندلخه ایو وقت ندرغلی للذین آمنوا دا کیسانو د پاره چې ایمان وروړي دي ان تخشا قلوبهم چا مخه خشوع کی زلون ددوی چا ان تخشا اچ او یری کی زلون ددوی لذكر الله ذکر د خدای تا پیګه د پاره د نسیت تا خدای یعنی ذکر دا خدایی نیسیت تا خدای تدویی قشو کی او ما اغ کتاب تا نزل چنازل قید اللہ چی من الحق من القرآن الحق دا قرآن حقنا چا غم نطابط نفس الامر سردی دیتا عجدیو کی قشو کی ملتی شفی رحمت اللہ علیہ لکلی چی دا خشو سمانا دا خشو هغه دا د د خوشو مانا دا ده چې په اوامرو راتهګو کې د نوواحو نظانو سای دا د خوشو مع ده او که نه د خوشو په ماه خونځان پرول په کار دیکن نه چې په اوامو باندې را تګ کې د نوواو نظانو سای لی ماتهیرو چې عبهو قسم د ی عبادهې امتتصالیدي بل تناببی دی امتتصالی داه چې په معمراتو براته کې تلابی دا معه چې د منیتو نهظان ساې دا دا خوشو مانا دا اولا یکونو او دوی نشی کل لذین پشاند اغ یهودو نسواراو یهودو نسوارا دی لازا اوتو الكتاب چاوی تا کتاب برکل شوی دی من قبلو رم بیس تا صلا نو پتوان علیهم الامدو فکر قوا او نو اقدشو پاوی باندی الامدو پیګې هغه مسافت هغه زمانہ په مابین د دیو د انبیاء کې مابین د دیو د انبیاء کې دا زمانہ په دیو د شو نه په قصد قلوبهم نذمن يسقطوا ولی چې پیغمبر د خدای او د دی په مابین کې زمانہ ودښولا نذمن يسقطوا او زلن نرمی کې چې کم دی هم چې دا نرمی نو دا په صحبت تنه کانو چنه کانو سره کې نه غوته توازونکو غوته نسیتو کې د بندیزل نرميږي پیګي او انبيو و کابر دبینې تیر شو مابین کې زمانات تیر شو او د دوی او د انبيو په مابین کې مسافت راغی نلونه صف قساوت قلبي سمانا قساوت قلبي دا مانادا صبي کرام وي په کې قساوت وي صبي کرام د قساوت نسخ یریږي سختوالي د زمانه چاغه رغبت چې کم دین نیکه ته نکیږي او نفرت ته بده نکی دا د قشاوته قلبي نتیجه ده او کثیر منهم فاسقون او ډیر جاته دینه نافرمان دي او د دین نخاريتي او خیر دی سحابه ډیر خپشو ډیر جاته شو خو د منګا شوقړو برته عبادت کې کنه اې په تداد کې دا شو چې حبیبه او د دې دوه مالته مزمل تزمل کې راغلی او چې تاسو به مسکبه ده شپې کانه او نو هغه د ری دی پکې نو صحابه او ته بده کیم په تن له کېدو نو اکثر بده ساره په عبادت کې لګیو په کې نخفي او پرچې دي واکې له نو هغه به نو څوک ملامت شو نو دار چې دا آیات راغلي ایلمو خدای په کوئی پیښه اے صحابه اے مسلمانانو چان الله یحیل الارض چانابا چې کوم دی ژوندۍ کوي ذلک ذل زمکا بعد الموت حاصت مرگنا نداننګ ستاسو د ژوند له با جمدی کی پتوا اثره پیګی کنا او پر ذکر سره پسته توبې مین لغفلت او چرې غفلت ته توبو مستله الله بځونه برته جمدی کی که او قد بیننا لكم الایات لعلکم تاقلو تاقیق سره منګه بیانو تاسو ته ایتونا پویږی د احکام او د نس جهرتونه د لپاره چې تاسو د سمج نه کارواله ده عقل نه کارواله چرته دما به بوت کم شي کې دی الله په ویل چې ان المس ود کې نه ده مصدقین په اصل کې متصدقین دي نو ته سواد چې ویل سواد په سواد کې مو تام شي وی مانا بدا کو چې به بشک صدقه ور کوون کې شری او خزی او اقرد اللہ قردن حسنا دے ویلوی دا خمکی تیر شو دا وصر دکر آگے چه صدقیس ردا قید ضروری دے صدقیس ردا قید دا قرج حسنا چه دا صدقه با مقیدی پا قید دا قرج حسنا کداغن نید پا کی نئی پیگی نو دا صدقه کارامد ندا زکداتا کرا نو صدقه مقیدش و پا قید دا قرج اګه دا هیڅ نه د سابقې لېتبار نشته ولی په بینه حلکه ورنه غنیدا قید تساجهتی دا قید قدرت ته ذکر کول نه دی په غار بل بل چې کم دي مصدقینو مصدقات دلالت کوي کنه خیرات پر كون کې شړیو او او قرض ورکی الا تا قرض حسانا دې ته قصو ضرورت نشته دې ته وې ضرورت مو په شین وچې دا دی چې دا بیا وبیا په قید موقید راځي او کار او کړه یا حسنہ کډری شرطه دی ماته شته نه مووی او په درې مبارک میوویو یادې لرا یو دوا خپلهم دا بلادی ته د چندکی دا کم شو جلون او اللهم جنن کریم او دې لپاره به اجر معزز دي چې هغه سرمدی خدای رضا مرګري وایږي مده چې کم دې کک شو او الله پکوې چو ولذین امنو ها ګسان چی معنی مراد د ایمان نه ایمان ای کامل دی ځکه چې ارصری صدیق نشي جوړی دی ایمان ای کامل مراد دی مطلق ایمان نه دی وایي چې اېمان ورو دې پاللو او رسولي په پیغمبرانو ده خو دې هم صدیقون دغه کسان نهایت تریشتون کړي صدیقین دغه ته وایي چې دا په ځل کې مدروغ او به او دا کسان چې کم دین او صدیقین دي او دا بلل چې شوهدا دي په عمم او مکذبووب دي سور کئ او دا چې کم دی وکنه او حضرت وی هم امتي د زمومت د سوختی د زمومت دي شنو خلق باندې به غوي دا صدیق کون او شوهدا زمومت دي عند ربهم له مجرون هم د دې لپاره با ثواب د عمل نو د دې او نورهم او نور د دې تمام سرات تأخر د پولیس سره تا پوري اول الذين كفروا وكذبوا تانا اولئك اصحاب الجحيم دا خبر الله پاک ته ور کوي کنه بنديگانو ته د نهایت رحمت الله تعالی دي څنګه وي چې علمو ای جما بنديگانو خبويشه الزان بيدار کا د غفلت ته خو برا پاشا انم الحیات الدنیا چې د دنیا چې لا یبن دالوبی دی په ابتداي بچپن کې په ابتداي بچپن کې دالوبی دی لوبي ټوکی دی دالوبی او الله ون او خائشات پوره کول دی په اندهای بچپن کې په اندهای د بچپن کې دا خائشات دي او وزینت او دا د ولدان دی په حالت جوونۍ کې ویل کېده په حالت جوونۍ کې ډوول او ډال دي او جوانی دیواني استه جوونۍ خو دیواني نه نو دې جوونۍ په حالت کې زیب و زینت دي چې ګوري بس ګومان ته د لقب یو دا شي به جوړی کړی او وتفاخرن بینقوم وتکاسرن فیل اموال ول اولاد او پیګي حالتي بړاپا مې ادا په بړاو حالي بس بیا په یکن په خدا او کپو بل شي کار نهي ټول روس په دکشي شنو کې لګي او تفاخرن ادا فخر دی په مابین ساتو کې پیګي تفاخر منه فخر په یو بل کول او تکا سورن او دا چکم دی نو ستدي او دا ډیر دی په یو بل باندې فل اموال په مالونو کې وال اولاد زما مال ډیر دی زمال الوال دیر دی پوېږي ټول لر په عزت باندې لګي پې کې دا به سپینګي سړی چې وې کنه کته به لو عزت په جماعت کې کې کنه یا کنه په خداو کو چې نه کار دل ل جایز کې پې کې او عزت ینه کې کار دل نه جایز کې بډاګان پدې نما پدې مو بالاګ په شي ها ازې اسلامي ته مطلب کنه چې چوک ته وورسې ده موږ دغه بډا شری چې وروګره باندې رمضان ولې چټوله پیدا کاړه زوانی سری تر تم په مخبه مدرسه ته رسول مجی لكن دکی د اعظم تجربه وې دي د پپی او یشيب او حضرت مبارک فرمایي دي یشيب ابن ادمه و یشوب په هل خصلتان الحرس علی المال او دغره د پوی شی ول عمر دا بس یوزنه دی, دی. بنی ادم ځړی او د وخوین په ځواني یوه چې کم دینه حرس باندې او بل حرس ته چې کم دینه په عمر باندې او څو څو ها په یوه کې هغه بل مې شبي شو سړی او ادیاو کار تر رسیدلې بیا د با هغه کاله پس چې مې وکړ یګې څو یو ا څه شری کاله پس مې وکړ او دا اتیا کاله پس نو هغه و چاو تري چې دا وځي یاروی دا اونا ما دا دا با کخیل ویشی و کې باو کی او زبیو خرمز ما دماغ مجور شی پا دی دماغ ما مجور تک شی کامس لگه ایسن نو دا دیمی سان چه دیکن کامس لگه ایسن دا دیمی سان پشان د باران دی ادا باران سره تشبیه ورکلی دا پا سرعت زوال کی دا تشبیه پا سرعت زوال کی را سنگا باران اعجبالکفارا چطا جبرا ولیو خوشا لکی زمیدار لرا کفار من زمیدار نباتو اغبوٹی دا دے باران بوٹی دا باران کا اغبوٹی چبا باران خطل دی دا نسبت مجازی دی او سن با یہی او بیا چیرې کنا نو د زميته هغه ته ډېر خوشاله دی تلکې پس اللهزر غنښوي دي او سومه یې هېجو او بیا وچی نپتراحو نکې و دې و دا خطاب عام دی مصفرن تقزل ابتلاکه شین شین گوشینو اډې په دې مې دا خوشاله دی بیا زل دی او سومه یو کوونو بیا لکه روزي پښې خطوا ما چوره چوره ریزره زره چوره چوره شي ريزر ريز شي خير نو د دقتو دنيا مثال دي چن روزه د خي او سو روزي دي او بیا چکم دي کنه او اقل من القليل هيت دنيا اقل من القليل وعاشقها ازل من الكلابي ومن يرجو من الدنيا وفاءا کمن يرجو الشراب من السرابي د قشره د بیر خلک دوکه کړی دي اشعبي شبيل دي ان لله عبادن فتنن تولق الدنيا وخافل بتنا نظروا في ها فلم ما علموا ان ها ليست لحيا وتنا جعلوها لجتن واتخذوا صالح الاعمال فيها صفره هغه به لديك لو وزن دي نه پولیس در د اگر کړی دي را او لوکمان حکیم خپل ځي ته ویې چې وې دا دنیا سمندر دی او په دې سمندر کې بې اړه پکار دا وی بړې سد وینې کامل دي وینې کامل دا په ګنې ډېر خلک دوب کړی دي او تر عامي وې دوب کړی دي زو په شي خمرې کړی دي ها او نورې حاضر دیو جنتا اشه دي الله په کوي وفل اخرته او په خیرت کې عذاب شديد وو باروک اعذاب شدید دی دا اغا چا دا پارا چا دنیا تیر ترجیح ورکڑی د پا خیرت پانی. او دیر دیر جیسا اولا او مغفرت دی دا اللہ دا تردنا. او وردوان او د خدای رزا دا اغا چا لرا چا خیرت تیر ترجیح په دنیا ورکڑا. او مل حیات دنیا او ندی د دنیا ایلا متاو الغرور مگر اغا سامان دا دوکی دی چا دیر خلق پا دوکا کیو غردولت. او شادکو شادکو کې علماء د خبرې سره پنیکې کې مقابله وکړي وايي کې پنیکې کې د یو بل سره مقابله وکړي او بدې کې مقابله نه روا دي او پنیکې کې شیدا او حافظ ابن حجر عسکل ان نه چاته فسکو ویلاتان دون لوي سړي ولي جوړ شوې دا بدر الدين زمانه جوړه ويکي زمان دا دا جوړه وي څنګه وي کده نه وکنا ويکي اون ويมารه بدون سړي نه وي جوړ شوی وي دما په مقابلې کې سړي اون وي مانو خدای دون سړي جوړي او راځي او دي خپل کسانو صلاح خپل خلق وکنه او سړي حافظ ابن حجر چدي نو شریدی شاپيري ابو دردين دی چدي نو دي صد دي انفي دي دقه شري ولادونه بي شري ما بي بي دي خبري جو کازا سابقو بیاغب چکم مساغب چکم کانا کتاب لیکو صدقه دي کول ما بلا مقابله خو کول بي ماډون اللي وسع جو شنوږي زتون نيما ويل بي شري هغه دي اگر نشي چا بتا کو سو کو وي ما حاصل کړو يدا مي ما د حافظ ابن حجر حاصل دا زه دتخور وعد الله نو هغه کنه پټول بین چې سبيولي خور بو ته دا دا سي کتاب دي کلي یو دا به دم شروق سړي وستوي سابقو نو مقابله کې سړي ګوري خويخه سابقو تاسو دیو بل سره مقابله وکي وي کې پني کې کې له مغفرتين او مغفرت تا تلوارو کې ایلا مغفرتن اسپاہ و دا مغفرتتا من بل و جنتن او دا یو پر نروان دیوالیو که جنتتا سنگ جنتتا او دوحا چو سعادتا غی ویگی کعوی سمائی والارد پشان دا وسط او د پراخیر دا اسمان و دزمکه دی یرو را ویگی دا نفی دا کمی دا نفی دا زیادت ندا دا دا صدا دا نپی د کمی کوي چر د نه کم د زیادت نه نه کوي په زیادت چته نه کوي او بلاره چې کنه ارت پلانوالی ته وي چې پلانوان یدو نړۍ په ګوډواري کومر د پرد پلانوای د زیات مراد کنه وصات دی او ائ عیدته للذین امنوا ته ارش ویژه د سام د لپاره چی معنی وروره دي پان لا باندې او پر شلان باندې او ذا الک فض الله دا مغفرت او رضوان دا د سچو نه دی پهګه د مغفرت او رضوان فضل الله دا فضل الله خدای دی او الله یې ورکې یا حاجت کې یعنی څه دا ولی او الله تعالی د کی د تی اشاره دی چلو عمل صالح چې دی د دخول جنت علت تام نه دی غري علت تام د کسبب دی دا سبب دی زکه په دې پېنه شو نه دا علمي خبره دی او خبر بلبوکم خیر دی هغه دا, دا چې دې زديده پرويچ اسنه دې په دې خپل نیک عمل باندې غرور چتهونګي دا دوه دوه دو پرلار اوخه کنيټه کې پرید په دې پېفو راځه د ټکی وای خیر دی چې باندې کې ټکی باندې تنه پېږي دو یا ځه او الله حو ذل فضل عظیم دې دې پرويچ په دې نیک عمل باندې چته غرور نه کی واللہ او اللہ چې کوم له خاوند په دې عظیم دي الله پاک کوئی چې ما ثوابه نر شيږي دېږي مې مصیبت نر شيږي یو مصیبت فل ارضی تظمک کی یعنی بیرونی افات بیرونی مصیبت اونا فی انفسکم و نستاسو پنفسونو یعنی اندرونی افات الا فی کتاب مغردہ لوح محفوظ کې اِلَّا فِي كِتَابٍ مَنَا مَكْتُوبٌ فِي كِتَابٍ بالکلی سوئی دی پلوح محفوظ من قبل انبراہا دے حازمیر چرینو دا راجی دی انپسو تا پا انپسو کم کی لنبید فیدا قول زمندی نفسون لرا چا دا نفسون مالا فیدا کری نون ام دا مصیبت ما فازل کیلکلے دے دا نفسون فیدا چوی دې تعلمه کوم کې پیدا شې وې نه پیدا شې من قبل ان نبراها علم به چکم دی او د پیدا کولو د دی نفسونو نه او ان ذالک یقینا دا تقدیر د خیر او د شر چري الله یې سیر په خوره آسان دی ولی زکی رادی پر دی او الله پکو یو چې لکې لا ته اڅو د مصیبت ی تاسو توراسو دې د پاره چتا سو خپنشه الا پا اغمال الواد و صحة چتازو نکم پوچھوی دی ولی زکستا بیدا تقریز دخلی دی اولا تفرحو او تانسو نازو نکے بیما تا اغا نعمت پانی چتازو خدای در کردی د سیند دکنی چتازو لی سرے مو دا نعمت پانی خدای در کردی نجی دا تقدیر دی نو فت تقدیرو يصحلل مورا تقدیر کاروناسانی رانی یه او اللہ لا يحبو کل مختالن اللہ پاک نخوخی ارچے کم دینو گے کسو متکبر او خر دماغا او پخور او پخرکوون کے پخل کو باندے الذین دا پخرکوون کے آگساندی او مختال او متکبرین آگساندی یب خلونا چھو بخل او شمطوب کئی پا آگشابا دے چھ کم پدوی واجب او پدیم لا اتفاہ نگئی وَيَعَمْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ او عمر كي خلقته ببخل سرع نُلَهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ نعم ابتداد دي او نخبر مرور بستدبير بار سخت عذاب دي او من يتولى او تاكي اعراضكو دا آغشانة شكم فدواني واجب دي فإيجي نفل وبالو علي وبال پدري ولی وبال پدري فإن الله هو الغني الحميد اخوصا جتنیش توابال پدر آگئی اللہ پاکوی چلا قدر سلنا تاقیق سر منگرانی گلی دی د دی, دی سلاح دا خلقو دا پارا رسولنا پیغمبران بل بینات پاکامو ظواہرو پا موجزاتو ظواہرو او انزلنا معاهم الكتاب او منگ نازل کری دی دی, دی سرک کتاب ینی کتابو نداری تام دا پرد جنس دی پیگی جنسی کتاب وال میزان او مونږه نازل کړې دي میزان نمیزان معنی کړه په عدل سره وکړو او سیدا اوکه خودي په تله سره وکړو نوم سیدا او مونږه نازل کړې دي میزان بیګرنا ليقوم الناس د دې لپاره چې خلک ودریږي بالقسط به انسان چلا بمابن دافرات او د تبدید د تفرید او تبرید نازانو شادي په انسان پودریږي او انزلنا الحديده متا ته وی چې کوم شی مهم داګه یې او په شو د خلقنا په ځای باندې انزلنا ټکی وی او انزلنا الحديده او موږ نه نازل کړی دي چې کوم دی اوسپنه او دا اوسپنه محتمله شان ده کړنه ها په کې په دنیا کې اوسه نشتا مګر اوسپنه په کې کار کړی دی قرآن شریف چستا مخ ته پرسته دی کېم کار کړی دی څه دی و نور چتر دی او انزلنا الحديده او منګ ناظر کړی د چې کم دینو گے کې مله پیدا کړی د عصمنه فيه چې پدی عصمنه کې بسن شدیدن بګي اپدی کې اسباب د جن دی بسن جن د په کې کې اسباب د جن دی اسباب د جن دی بګي اسباب د جن, جن شدید دی او منا ته او پا دی کې پواېدی په دنیا کې او شهري شتګ ما ګروسمنه کار کړی دی لن نا طرف خلکو او بل وليعن الله حدیث لپاره علامه معلوم کی ظاهری تور باندېږي په ظاهری طور چې من یل ترو چې سوق د الله کریم دات او در رسول الله سره بل غیب بل غیب سمانا یې ترجمان القران وی دي چې بل دا معنی یې ان ولا یشرونه الله د دین دا دات کې یو خدای نه یی دي هه نو سمانا چې الله د رسول کریم دادو کې یا دا معنی چپ آلاتو دی جنبان دی جهادو کی نو دا معنی دا دا ان اللہ قوی یون عزیز پوئی گے آن ضروری مسئلہ چه نو دا بیا که غیر ضروری شوا په گے ضروری مسئلہ اصطا دی زمانه دا منگا اصطا سو کی ضروری مسئلہ مسئلی امر گدی دا جهاد مسله دا چې پی دا اخپل پی غمبر وینت کړی دا دا مسله مسئلہ کم زوری شوا نور ای ک دې <متحدث> رايږي او سره د دې نه جدي نه خو په جهاد ولار نور خبرو نه کیږي نه ښایي دا خبر دې رقم ذوري شوی د قدی لا ګوره چې څوک ته چې د خدایو در رسول سره داد کوي چې اعلی ته جنگ په جهاد کې مستعمل کی ان الله قوي عزیز الله پاک چې کم دینو کې کا زبردستي او عزیز او صاحب عزت دي او ولقدر سنان وحد او وابراهيم امنګ له ګلې ګلې حضرت نوح عليه السلام او ابراهيم السلام د دې دوه تخصیص ولې وشو وې دغه چې نوح او بل ابول بشر صالح او ابراهيم عليه السلام ابول انبیاء او توید لاره د پیغمبرانو دی د دې دوه کسانو تخصیص دا په دی اعتبار دی او وجعنا او منگا جاری وساتلا جعلنا دې د دې په معنا د صدی جاری مساتلا في ذریه ہما او په انوا د دې دوالو کې نبوت بیسټه نبوت ادم قائم و ساتل اول کتاب او کتابونه کدیو کتل نزول کتابونه منزلی الوات خدای ور کړی نه پمن نباز د دې الوات دا مختدب بې یادت شو او په هدایت روان شو لیکنه کثیره منهم ډیر زیات د دې الوات د دې دوالو نه فرمان دي ثم قفینا على آثارهم برسولنا او بیا موږ یکی بیا دیګره راتل لوکړه انا آثارهم په قدمونو د دې پیغمبرانو برسولنا خپل پیغمبرانو مраўستل لیکن هټول په طغرات ماموری مستقل شریعت ورلنو او قفینا ا دې تزان کته تاسو می اوله لپاره د مستقل شریعت څو حد دي او قفینا به ابن مریم او موږ د دینه رسټ را بستو عیسی ابن مریم دکچه فاحید د مستقل شریعت دے او آیتای نه حل انجیل او مونږ ورکړته انجیل مبارک څنګه اغم ورلورک او جعلنا او مونږ ګرځدولی و او قائمم ساتلوا مونږ ګرځدولی و په جنونو د دیچ کم دی اهل انجیل کې پیګې پیقولو بالذینن په جنونو د آن کسانو کې اتبعو هو چې حضر دی مصيح عليه السلام تابیداری کلی و جاګې د حواریین وې موږ د دې פסلو نو کې ګرځولیو ارأفتن نرمدلی او رحمتا نو شفقت علماء وې چې دا رأفتن چې دې کنه دا دپار د دپی د مزرې دخل او رحمت چې دې د د لپاره د جلب منفعتل الناس دې ا دې زګ وې چې د پشریعت کې ګور جهاد نو نو ټول نرمدلی و په دې به خلک کوله او بیا به درې په ځای خبر وکم نو بددا به درته په او بیا صورتي صف کې را روانه ده تقریبا په کاریږي ايسا السلام مبارک چې کله اسمان ته خدای پاکو خېجو د دین رښتو پر کې چې کم دینوږي کې د پومت کې پیږي درې پر کې دا پاتږي نو دې درې فرقو کې یو فرقہ دا را نا چوي وی دای سلام الله علیه و علیه خدای وو حدیث مکه ته ست زمانه را کوشي او بیرته اسمان ته دا نا کافر دغه مفر کچ کم دینه هغه و وینا خدای نو خدا د خدای وی آو, او بس کړ د دشمنان نبرکو او درې مفر کدا څو چنا د خدای بندو او الله پاکو د دشمنانو دا زر د دپې د پاره اسمان ته وخېجو دا فرقہ چې دین وکنه چې دا فرقہ به دغه شو نو بیا په دې کې بچای وخت کم دی هغه بچای وخت دیر به زالیمو او په عبادت ته بوتان او عمره ته ویچ دا هغه بچا دی چې د رسول الله سلام د قتل اراده کړو او رضی الله وجل خدای وخېجو او دمه تاسو ته کم دیو ولله سما په کې بګې او تلسمه پارکه دات تشوی او بیا نو ها کنه وا اواینا هما ال عرب وتن ذات قرار و معین کدا تشوی څه ده دی کنه ای بوا چې کم دی وجد قوا چا باچا ده دی را دوه کړي چې دی قتل کې نبيات دې کنه دی رولګه ده نو د چې کم دی داخل او شوکو چې پرت پرستی بیا نو کوله او کسانې چې کم دی نو په اور بسې زل او په دې کې ځکه نه او دا کسان چې کمم دوی په حق باندې او په صید د حضر دي انشاءالله سلام به بارارت باندې ولاړو ولاړوغ چ کمم دی که نه او بیا دوی راختېدل او بیا هغه خلکو د دوی په سر چکتو کو ش دا کسان چدي که نه دوی په مونږ باندې دوه کويیکته نو روغلو ته لکه تا راول با د طببوتان نه کوه او, او, او, او, او كي دا اولی تاسو ته خلکو باندې رضون نه کوي پس او وی وته وی او وی پی فیچرز په دې کې مغلوب وی ٹھیک دی په دې کې موږ مغلوب ویو نو ورته وی موږ پرې ده او موږ به دې غرونو ته تلاشو موږ آزادانه ژوند تیرو تا باندې رد نکاو او موږ په عبادتخانه کې کینو چې د مسیح علی السلام غدین موږ پای موسیټ ټیک تا او بیا په دې کې خبره تیرې ده تیرې ده تردی چې پیغمبر علیہ السلام مبارک راغې ندی کی بعدبه پر کې جوړی شي پرې فې هغه پر کته چې حضرت د ایمان نه انکار وکاو هغه کړه پاتې شو او پرې فې او حکم چې حضرت مبارک باندې ایمان لرلو هغه پس شو هغه غله بجبمتل او مراد د قلبی نه غوري قلبه د ده مراد د قلبی نه غله بده حجت ته پرې او غل بد حجتنه زکه چې په دغه مسیح علی السلام په دین کې jihad نشتا نه معنا ده چې نبی کنا او دوی به چې مونږ په حکومت شو او مونږ په راهبان یترا او دا راهبان رحبا یت چې ډیر بنا کړو راهبان یت ساتوي په کې تر کل لذایذ لذیز شونه پره خودل په کې خوب پره خودل د شپې مثلا دکان نه کول غول تعام نه خوړل دیر نه خلل همیشه د پروجی پر ول دا دته تر کول د زایست رحبانیت وي نو دا رحبان یت چوی مخترکړی خو له پاکوي نو دا ختمه سره پرسکړې نو هیڅ دا رحبانیت په دې سره پرځنو دغه او وی رحبانیت د ترابینا کو نو دې د دې لپاره چې مونږ په شې دین باندې قائم پاتې شو پاتې پینې شو ولی پخه غیر رحبانیت کې دا شرطو چه رسول الله و ايمان نوله که نبروله اغیر روله اکثر رونه لغا دیر کمو کسان روله بسیاد نانت کمو کسان لاغب بسیفادشو حالتما رسولا جی فأیدنا الذین آمن على عدو بهم او نا آغا چه او آغا چه تایید آغا کمو کسان تا ملوشو چه رسول الله و ايمان روله گئی او واجبو چې نبي اخر د دې یعنی کنه او په اخر کې دا جهاد د په امت کې د رسول الله په واسطه راځي په رسول الله په واسطه جنو اغمرګري چې کوم رسول الله سره ادری دل په جهاد کې نږدې کا مېش اټکه کوم دل اغه مغلوب نو جهاد نشته که جهاد تنه د په پیګه راځي د وړاندې د پوئې کنه اوس په پیږي دا معنی دی نو ځکه الله په کویا ورحبانیت نبددعوها دار رحبانیت والی دار بلی مرسو دی دار دا ابتدعو تا در خبیر دا ما اس مر آملو نگه پیگه ابتدعو رحبانیت ابتدعوها رحبانیت یعنی ترک پیگه دلزت سیزنو ابتدعوها چه دوی ایجاد کره ما کتبنا ها. ما کتبنا ها. ما اوجبنا ها نو واجب کره على الهم قد دی باندي الا الا ابتغاء با استسلام قطيضه لكن ابتدعوها ابتغاء ال ابتغاء رضوان الله لكن بي او د دي شکم دي رحبانيه تو ابدا کلو ازهار کلو لپاره د طلب رضا خود نه پمار اوفا پيگه نه لپاره د حفاظت ایمان جی مان پے علیہ السلام باندې حق او ساتری شکان یاده پرو او رضوان الله سمنا د حفاظت ته ایمان پے عیسی علیہ السلام پمار او, او ها بریدا غیره ایتو نکو پېګه حق لري ایت حا. ولی زکه چې دا غیره د وجنه احکام پر خودل او دا کم کسان دی چې لري ایتو نسات دا کم دا دیر کسان دی دیر دادی نفعتین الذین آمنو على الرسول صلى الله عليه وسلم او هم قليل دا غره کم کسان دی الکا نا غ قليلون دي او مونږ غبر کای چې ایمان وړي دي من هم دينا دل پر رسول باندې ایمان وړو او حضرت راوډېدل دل هم اجر دي کوم اجر مرته فایو فایوم عمل بدو ثواب ملويږي او کثیر من هم پاتكون يا ايها الذين امنوا تقوا الله ټول کله شيب کده ايو یا یحل الذين امنوا سر مخاطب بیګې او شوکتی نسوارا دي نو پټول ځینو کې مسلمانان یا هغه کسانو چې تاسو ایمان نوره دینه سوارو په شان اسلام اتق الله د خدای نه ویره او امنوا وامنوا ایمان نوره به رسوله په پیغمبر د خدای چې محمد صلی الله علیه وسلم دی یوتیکم الله بدر کتابتا کې فلين ذبحشی من احمدی بیګې او د رحمت او د سواخ او ایجعل لکم نوراً اللہ با اگردی داستو پر نوری مانی تمشونہ چتانسو پا غیزے اون پا دنیا کی اون په خیرت نوری مانی بینی په دنیا کې سمطل سمانت للم صدی حدایت بانے کانا او پا خیرت کی پلیس ورات پانی او یغفر لکم اللہ با او با خیتاستو گناو نستاسو الہم اسلامو یخدم او الله او اللہ غفر وحیم اولی اللہ یعلمہ <تصفيق> دا راز دا چې دې کانلې دا جاری مجرور او متعلق په محذوف پوري کمنه اعلمكم بذلك ليعلم ابي دي وس وقالت اليهود والنصارى نحن ابنا الله وحباءه نبی له کومو نه زمګه خوې په منزله د زمونیو او دوستانیو الله وی داسې نزه دروغم بي درو دي, دي. دا خبر نه تاسو د ذکر د هرکو پدې باندې لې الله یعلم ما نه دې طرفه لې الله یعلم ما کلي زائد دی ګره اته دې لپاره کتاب رې کې چې ما سلام نه دی وروړي چې الله یې دېونه پس پې شي دا زائد دی لې الله یعلم ما کلي یعلم ما کتاب چې دې نه پویو شے باندې د فضل د خدای نه هیڅ کنا اولی د استحقاقې فضل د پر ایمان پکار دې کنه د پکار دې کې ایمان کم دي ا دې وی کنا اورا او ان الفضل او فضل چې دې پلاست خدای کړی یوتیه منیشا او دې وچ نحنا عبد او واحد با او لاشندا او الله فضل عظیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره مجادله مبارک چې دې د امدنی دې آبان غشکم دینو کې کہ یو کم دیر شایتو نو آو دی اسناتانی ویشون آیتن آو آقیہ دا سیدا بس با دی مختصر حضیح مبارک کو کلاگ لیا اداس بے گی خولا بنت سالبا دی تخپل خابندوی اوس ابن سامت ردلان ہو مبارک لان امونہ بورا پیادوی یادوال پکار دی اوس ابن سامت وطوی وی انت علیہ کا زہری په ته په ما باندې دا تي شي لکه سرهږي چې شاده مور د ما دا د ته زهار وي زهار څه ته وایي کانس کې دی ویلي دی تشبيه المنكوهه بالمحربه علی التابید دا د خپل منکو هي تشبيه ور کول دي دا څه سره دا هغه ځنا مسره چاګه دا هغه سلام انشاء الله پره نکاح نه کی دی دیګه او چا سره کې دا غبیلی وش ته که ما خجته نو بهم ا تټوبته چا ویلی دا وقته دا پته حرمه شو نموتنه حرمانه ده د دې تشبیه نشته او تشبیه په ماهیت ته جهار کې معروف ده ته زمحوری نو وقته دیني خوري ده ویګ او راځه په د خوري کوي لون بیا بخبر جداو دغته کې ده یا نه درې خام نو اګه چراله کنه رسول الله تا او ګوره دا بیان درې چې دا زه هار چدي په زمانه د جاهلیت کې دا د طلاق مغلذ نه امزاتو چې دې سره بت حریم تابعې دی راته یعنی په دې باندې بسر اته همیشه د پربخد په چې حرامې بس دا به حرامه شو الله دې لعان پشان دا سه مسله وایي ویل لك لعان او ضقه شری او نو دغه قربت تعبیدره ا ددهه ماشومان دیواله واړه واړه واړه ماشومان او ډېر په كيلو وا او بیا چې دینو گیا کې مشره شو وا پر الله تعالی حضرت مبارک دیوي حضرت په دا شکار ویله زموږه خبر وی دا شکارو لا ورته وی چې دا شکاراتو وکړه وی د خاون ما صدا شکارو کو او پدې ټیم کز دوه سو کومه زمما خمر د د سرټو د تشویری حضرت توی ما اراکی الا قد حرمت علی ویژهタニ نمه مگر ته پد حرام شو وی بسند دا وې مچ ته حرام شو هغه ورته وی بیا را وې دا وی ما زکر طلاق وی طلاق له دې ذکر تد نا بس تا ما زکه دې بدأږي ذکر د طلاق یې نه دی کړی نه ذکر د طلاق یې نه دی کړی هغه بوتو چې نا به کې او وسو زړه ګمان کوم چې ته په د حرامه شوې بس حرامه شوې به بی. او بیا ورته وی بی. بیا خیر کې حضرت ته ته وی چې ما عمر تو به شاه نه کې به شي به کې ستاپشان کې په دی مسله کې ما ته حکم نه دراغلي په دې پیښويږي او نو زه په دې کې څه خبره نشو کولی ما دا څه کوم لیکه نه او بیا د خدای تعالی څخه تشکر وکړ بیا الله ز پیغمبر تر عالم چې د دی پیغمبر په خوا کې به زما سره سره لفظ ځایې به وشي وایږي یا لا ان الله معا وایږي اللهم اني اللهم اني اشكو اليك خدای په طاقت شکایت کو هغه زاسمن د پورتل دی نه وچی عادتونه داخزه د خولاب بنت داه واري فاروقي اعظم چې دې کنه جماعت ته څابه سره روانو بیا دا زران نو الهار دې تاسو سره میشکار دې دی وتاسولین راکوشو سره ولاړو و نارو و نارو نیر وخت سره تیر کو ناغال عبد الرحمان ابن عوف یا یوب الشحبي وتبي ګورا ودا د ملوي جماعت دا کبیر دا دی داتار دې بړي د وږره دونړه باندې کو ورته عبد الرحمان چې به تاسو پته دا ودا سوک دا ګډه پی وېدا غزانانا چې د دې خبره ته الله دو اسمانونو نا پور ته کوي خاو دی مې زبته سین نه نګړم دا زناننه د شعر چې موږ که سورته مجادله چریدا بسم الله الرحمن الرحیم الله تو کوئی چکت سمع الله د آیات مبارک د دې زناننه حوصله زیيده او دلداری لاؤل ولد دلداری کئی بیا وپکی کنا او بیا قانون برست بیانی قد سمیع اللہ تاکیق سر ووری دخرای پاک او ری اللہ پاک او ری قول اللہ تی وینا دا اغزنا نا کا چتا سر گفتگو کئی تو جادلو سمنا مجادل سمنا پیگی یو بلتا خبرہ یقیب آدی گرہ واپس کون لطوئی تو جادلو کا چتا سره چې کم دې کوټبو کوي فیز او جهه ته حق خاون کې ا او ابن سامت ته او اوتشت کی ال الله او شکایت کی خدای ته څنګه شکایت کیو چ ابي اللهم اني اشكو لیک او او شکایت کی الله ته د وحدت د فاقي د خپل مشمان ابي کې تدېس ک او لن يسمعوا او خدای پاک چې کبد دی او ری تحاور کومه تحور سمونه تحور څه دی مراجعه کلام منه جانبين دی تحاور کومه خدای پاک اوري ستو د دې بی بی او ان الله سمعون او الله ورېدن کې دی او بصیر دی عالم دی حقایق د اشیاء او الذین دا چرې نو بیان نه داسې دا بیان د حکم شرعی دی او چې دا پی کې کنه ځهان د اور اذی اغا دادی چی چې الذین انغکسان جو ظاہرونا جہ زیر هارو کی من قم دتاچنا من نسای د خپل زراناونا جہ هارو کی او د دې تشبی بگی د محرمه سراور کی او ما حنا ندی د زنانہ بگی امهاتہم رازا او بگی مند د دوی په قرقته مؤبدہ کی فرقته مؤبدك من دي ندي ان امهاتهم ندي من دي, دي دي إلا اللائي مگر ندي ان امهاتهم ندي من دي حقيقي دي, دي, دي إلا اللائي مگر أغزنا ندي ولنهم جلوية جولي دي وإنهم وطاقق سنا دا شكم دي مظاهرين وإنهم دا مظاهرين شدي لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ وَيِّ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ بېګي او یو نامه کله خبره منکر یعنی قبیحه د قلنا هغه دا منکر چې کوم دینو شدا شرعن نمدا عقلن نمدا او تمه نمدا ځکه دا منکر چې دینه دانه کې ردا مشعن نارواد او رازجي او عقلن نارواد او وزور او دروغ وي دا دروغ ولي وي ځکه دروغ دا خبره خلاف په واقعیا نظر کېدله ولذیک خدجه کبینه دا مور پشانده نو خلاف واقع ته کې زموی اوه ان الله العفو الله اپکون کې دی او غفور دی دا ما کوون کې دی مظاهر ته کفاره سره ا کفاره بیان و دا قدراله دا او ولذین یظاهرونا انکه ټول امه ته پارا دی بي بي ته وجنا او کسان مظاهرونه چې ځهار کوي من نسای هم خپل زنانونه او ثم يعودون او بیا بدد بیا واپس کیږي کی لما قالوا لنقض ما قالوا واپس کیږي کی ماتول د هغه شیطان چې دې کوم ویلې دي چې هغه کفاروب کینو